b o า k ส96 96 96คำสันธานสาม junctionen j u n k t i o n e n 3ผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง ich stehe auf sobald der Wecker klingelt. Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt. ผมจะวนทันทีที่ผมเริ่มเรียนหนังสือ Ich werde müde, sobald ich lernen soll. Ich werde müde, sobald ich lernen soll. ผมจะเลิกทำงานทันทีที่ผมอายุ Ich höre auf zu arbeiten, sobald ich 60 bin. Ich höre auf zu arbeiten, sobald ich 60 bin. Wann rufen Sie an? Wann rufen Sie an? Tanti, die ich mir d i Sobald ich einen Moment Zeit habe. Sobald ich einen Moment Zeit habe. Er wird anrufen, sobald er Zeit h a Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat. Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat. Wie lange werden Sie arbeiten? Wie lange werden Sie arbeiten? Ich werde arbeiten, solang ich kann. Ich werde arbeiten, solange ich kann. ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังแข็งแรงอยู่ Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin. Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin. เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet. Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet. เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว Sie liest, Zeitung, sie, sie liest die Zeitung anstatt dass sie kocht. Er sitzt in der Kneipe anstatt dass er nach Hause geht. Soweit ich weiß wohnt er hier. Soweit ich weiß wohnt er hier. Taughti, s ich weiß, i seine t s Frau krank. Soweit ich weiß ist seine Frau krank. Taughti, s t ich weiß, ist er arbeitslos. Soweit ich weiß ist er arbeitslos.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 ผมหาทางไม่พบไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา